Apocalipsa lui Ioan, capitolul 6 Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, Vino și vezi!" M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat-o cu un și a pornit biruitor. Și ca să biruiască. Când a mielul a doua pecete, Am auzit pe a doua făptură vie zicând, Vino și vezi! Și s-a arătat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, Pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții, Și i s-a dat o sabie mare. Când a mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, „Vină și vezi!" M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpână. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu. Dar să nu vată un unde lemnul și vinul." Când dăruc mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal galbui. Cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când arup mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră răjungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, Până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecaruia din ei... I s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care erau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toate ca sângele și stelele, au căzut din cer pe pământ, cum cați mochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua acea mare a mâniei lui, și cine poate sta în picioare?